اولو دیو باوی دا غوا ربا غلبت علینا شکوتنا غالب شو و من بانی بدبختی غلبت علینا پا من بانی غالب شو و دغشان تا جگم دینا شمیتی و کننا قوما ظالیل منگ پخپل و گمران و ربنا ای ربا اخرجنا منها او باسه منگ دی جهنمنا فا این او دنا که منگ دوباره واپش و اقل شرکتا گناتا و یقینا منگ بغیر ظالیم یو بیا فا این که دنیا تا لارو، من با اعمال صالحهو کزه کجه منگا ظالمانو، یو معنی دا، قالا اللہ بارتو اخصهو فیا، و کورش زلیلش تاسو بده جهانم کی، فلا تو کل لیمونی ماسا خبری ما کولی، اخصهو، اخصه، اخصه اخسا تو معنی، زلیلشا، کورشا، یعنی دایو قسم تا دیده زلط کلمه دا، و کونو قرادتا خواسین، انه كان فريق من عبادي يقينا ويودل <سؤال> زماد بانديبان يقولون ويلبا ربنا ايربا امننا من ایمان دور يا الله بغنوك من ترح مقدم من باندي وانت خير الراحمين اله العالمين تبه ترن رحم كونكي الله طن رحم اختل فقار وقتي كلا وارحمنا اله العالمين رحمك فاتخذتموهم شهريا نتاسو ان دی نیولیوغو پریما ساری اوغو پری دی جوړی کړي بی مساری حتا ان سو کوم ذکری تر دی پوری چاغو کینی د وجنا د حسد او د بغض وجنا تاسو نه زما قران شو حتا تر پوری ان تاسو نه ییر کړي زما بدګانو څه شی ییر کړه ذکر زما قران وکنتم منهم تزحقون آتا سوغو پری خاندلی این نیه جزای تو مولیو ما بی ما سبرو یکینا ما اولا جزا ورکنن ورزا بی ما سبرو پس باب ده سبر ده انهم همول فائزون یکینا دوری کامیابا برای مندون که قال او باوی داگه مشر یاو آیت کام تا چون وقتیر کده فیلازی پزمگ گیاده دست ینا پشماد قالو دیو بای لبیست من وقت ترکده یو او باز یو ملیان نیم رز فس علی العاددین تپوسو که شمارون کنا منگل شمار نرازی صوب چه شمارون که دیناگون تپوسو که کنا قلوه این لبی ستمتاس وقت ندی ترکده الا قلیلا مگر لگه یا قال او باوی ایلا بیس تم تاس وحنا جی ترکڑی مگر لگ لو انکم کون تم تعالی ملکتاس پوی دلی چه مانا دو دنیا چکم اگر دگر دی دا زندگی دا و نسبت سر اخرت تردادی کم دی آفا حسیب تم ایس تاسو دا گمان دی چه اکنان منگتاس پیدا کریست دیا بس و انکم تاس تاسو الی نظمان خاطب اللہ توجوان نبو وپس کی تاسو فتعالاللہ الملیک الحق فتعالالل و شاد زار دی لویز اور دی غلچ هغه پرښتيو لا اله الا الله نشتا لای ز عبادت او فریاد غیر الله نا ربول شریک قریب او خواوند د غارش دی چا غی زد منده الله صفات ربول شریک قریب او خواوند د غارش دی الله پاک د شی رب جل کریم او ای زد منده یاد د شارش هغه پاک په لای زد منده ال کریم و مېذنا لا اله الا اخر چا چواز کړی چا چې عبادت کړی د الله پاک سره د بل الہ بیاواز کړی د الله پاک سره بری الہ تا لا برهان له به نشتا دلیل د دې شړې د پاره پدې کار فإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ یقینا حساب کتاب د دې الله سره ده لا يفلو الكافرون یقینا خبردارا لا يفلو الكافرن کما کی کافر ما قل هو یت رب اغفر اے ربا بخنو کی ورحم یا اللہ ترحمو کی ندل تکی مفل بھی حضب دے خوب متلقن یا اللہ تر مسلمانان و یا اللہ پاکا تر مسلمانان بانی رحمو کی وانتا خیر الرحمین یا اللہ پاکا تر بہترین رحم کون کی آمین اللہ پاکا تا, تا رحمو کی و دارگی بخنن راتو کی اللہ الرحمن الرحیم سورج نور مې دني صورت او د سورج حسن رسته د پنځل چې ماشې سورات اوګر طرا ضلع اخ لیا د دې صورتون دو شونتا د او منکرو اادارنګي دغه عادات شکم غلط رسومات د چلي دو رد صورت کې داوه د صورت اجتناب د اوصاف او او دارنګي د رسومات او بچلوونه او سورت خلاصہ نه یم اغه مبادون چوو مبادید زینادی په تل ترتیب <سؤال> سره قران ذکر کوي چې دا یو دا بل دا بل او دا احکام ذکر کوي چې اغه سره با تاسو من قاد غشيږي او ورپسې دریا داب ذکر کوي چې دا دریا د آب په پیدا کیږي نو ګیا کې د دې صورت لا تکول خبري مبادې صبره او مبادې زنا دغه مخني ول دارنګه چې ګمنه ټول احکام ته غړی خصوص او ټول آداب د معاشري د اصلاح د پراغ په ځان کې پیدا کول بیا د زم زمن کی توحید او د موحد دا او داران کې د دا مشرک او مثال پیش د توحید دا او داران کې د دا شرک اخر کې الله نور السماوات والارض مثل نوره کبشات نو دې ته وی ته حلی بالمدایح ادرنګ تخلی عن القبائح نو مخکې د قبایح نزان خالقا نو پس دا غو نه چې تحلی به با په بالمدایح راضی خیر صفات د پتا کې اله که غلط و صفتون نتزان بشکیه دیتاوی صورت نور لفظ نور را غلی اللہ نور و سماوات والأرض و دیو جبانی طول صورت مسما شده که صورت نور سرا عمر فاروق جران و خطلو گوارنرانو تا خطلو عاملینو تا بخلی گو عدا خبر و باویلا چه ان علم و نساکم صورت نور فلوزه خبرې موږ یې کوي موږ نور دا پيښه وو امام دا سورہ جنور دا غمه چوب نه وای او سورہ جنور ده 13ما পারা 13ما পারা دا کومه 13 سی পারা سورہ جنور او موږ یې درلګه دا خبرې دا ډېر خبره کوي دخله کو او کنا نصاحو کسان کم م موجرا مکی سوراتونو بووی دا سور نوربا پریدو نووس چګم نه من کرا که ترتیب ولي بدل کئ مکی سوراتونو مخی راغلی او مدنی سوراتونو وروسته راغلی نو من غو ترتیب نزلی له هازو پرا دا تراسو کنه کیجدار ترتیب دی بدل کړه او هغه ذکر اوه علیمه النساء کم النور با فرمان اغلی دی رسول اللہ فرمان دی دا دو مرصبه فرماوه داري مجاهد نه دارا اغلي دي چې رسول الله صص فرمایي علم رجاله کوم سوره المائده سړو ته جتا سو تعلیم ورکوي دا دا دا نو سوره المائده تعاليمه ورکوي اولي سوره المائده کې بحث ته د جهاد داري کې جگندانو په سوره المائده کې د حلال او د حرامو داري له معاملاتو بحثه نو په دې باندې سړی خپوي ځکه چې معاملات داري جهاد اقامت الحدود کول دا دچا کار دي داد سړو کار دي او سوره نساء نور سوره احزاب دا زنانو ته وخای نو سوره نور زما ته وله وخای او حارسه نمزرب وي چې مونته ومن صدام خوي له وچه سوره نساء په خپل یاد کای او دا رنګه چې ګم جنو زنانو ته ما او صورت احزاب او نور سوره نساء کې د معاشره احکام دي د خزه حقوق څومره دي د سړي حقوق څومره معاشره چې کله جوړه شو د نور کې با هغه آداب چې په یې مبادی د زنا دغه نظان بشمول او د پاره نور کې با دغه مبادی آدنګ یادابو ذکر کیږي هغه با یاد کی په دغه نه سوره جواز کې د حجاب او د پردی مسله ده د جکې کومه خزه معاشره ټاک شو آداب و بندی زان خیستا که مبادی و سمون زان بچ که نو پاس دا غیرنه سورت احضاب کی را دی چه پرده کی بگرزی پسی کی بگرزی؟ پرده کی بگرزی نو زکر زنانه و تدادری صورتون خودل لازمی دی بیخی چکم نینو دا مهم دی نو سورت نسا چه معاشره کی سورت نور چه آداب یاده کی سورت احضاب چه سطر و پرده کی نو دا خصوصیت له دې زنانو سره یو حدیث دام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تلزلوهن الغرافه ولا تعلمهن الكتابه تعلمهن الغزل وسوره النور وای چې تاسو زنانه چې کوم دي نو په تاسو بملو کې ما کینوي په کوم ځای کې تاسو فهمل چې کوم نه کی زګه چلارو ته ګوري او درې سرت ته ګوري د سلو تماشه کوي یوا دانه یو تخته نه مخه یې خزوتا ولی زګه که خاتونه خو دل شي نو دا وخت کې د غن نور اجاني مو سره غلط يرانه بقایم کوي کومه دا ورشي ده اخزته صرف د اسقاریو خایه چې کول کې د نن چل یاد چلیات کی اوداری کې چکم دینو دنه نه پکور کیږي هغه څه چې دی غزل غزل ولې شي داس د ستکاری تا او تا جوړول شو بنے جوړول شو قالینو جوړول شو دنه نه پکور کیداوتو خایل اودان کی صورت نور توخه چې هغه اوداری زکی ادره یې ستر او پردای زکی اگر کله حدیث کمزورې ده خدای چې کومه مقاصد دي او کوم چې هغه مطالب دی هغه صحیح دي نو او بهر وروش ته نن سباخه د خطو ذریعہ رابطې تزار نشته تلیفونونه هر کول کې لګیدلې سهبا د تلیفون په ذریعہ یارانە قایمې کنا نو دا څنګه چې لکه خطو خوا زمونای کی منشه د فسادو نن سبا دا تلیفونونه سری منشه د فساد دی دوه بار نا اگر تلیفونونه کول کې لګیدلې څوک نه بس خو یاران سره رابطې نشي کنه نو دا اښتیا څون په کاږي چې په داسې ځې کې ولا ګولې شي چالت زنانو اوس نهي چې رسېدې وراسېدل نه وي په داسې ځې کې ځانه کوټه کې په چالت خاص د سړي کم لري او چې راوځي نو قلبو ترتلې او قلارې چې کومه نهستي نو داسې کوم په کاږي ولي ځکه چې خطر ده په کې کنه د غلط تعلقاتو او درج د دا غلطو بسم الله الرحمن الرحیم سورت انزلناها دا یو سورت دی عظیم شان سورت اے سورتن او دا یو عظیم شان سورت دی په اتباع مزامین سره په اتباع د آداب سره انزلناها چې ما نظر ما نظر کړی دا ترلاسه منزل عظیم شان دی نو هغه منزل به عظیم شانی منزل الیه عظیم شان ما نظر به عظیم شان جبرایل راون کې د قران واهی روډیلږي قرآن څوک دی جبرائيل عليه السلام روډه په محمد رسول الله باندې او شته کوم کې د روډلو څوک دی الله جل شانونه روډه دا قرآن او دا سورته نو معلومه دا شو چې الله جی مو شان دی جبرائيل جی مو محمد رسول الله جی مو شان او کوم کتاب چرالی کړي د مغم سورته نازیمه کړه عظیم شان سورته انځل ما ہو. و فرضناها الله دا صورت ما لازم کړي په انسان باندې چا مل به با دې باندې کوي و فرضناها شما د دې صورت باندې عمل کول په انسان باندې مې سره کړي لازم, لازم کړي یو پاس کړي دي وان جن ما فيها آیات بینات نازل کلي ما په دې سورته کې په دې سورته کې آیات آیا بینات چې واضح واضح دي دې لپاره دل کوم تذکروا اذا فارجه تاسو پاندو ناشې دواخلی او پنهیز دکې او دغه فارجه تاسو چې کوم نه خدای یاد کئ پیغمبر یاد کئ د احکام یاد کئ و سغه څلور احکام ذکر کئ اول حکومت ده الزانیتو و زانی فیدو کله واحد مینو امه تجلدا زناکار خزر زناکار سړی زناکار خزر مخه کړي ده ولي مخه کړي زکه چې اب سر چې جنا دز زنانو ده طرف کی زکه چې زنانه کاروکین او نو کله جنان نه متصور کی چې وجود تراشی خبره کوشه یو عام از جبری زنا دغه جدا مسله ده او چې کله اختیاری زنا صادریږي نو اکثر سر د زنانو د خوانزه د زانیته مخ کی کړي ده او بل ادا چې زانیه زنا زنان چلون د شهادت د وزن کی بعض وزرنده چې شهادت په زنانو کې ډیر ده د سړین او خبره کمزوري ده دا, دا دا خبر دا کمزوري دا خبره غلطه کړی دا چاوی چې موږ نه د خزو شاوات سره که چیرته د خزو شاوات زیات وي نو یو وخت چې د پارابا څلور خوندان بیاځي جایز وي دا برواوی بیا تنا خود سړی شاوات دیل دی رزق چې دنه یو سړی په چلور خځه روان دي او خزه کمزوري قوم دی خو دوی ممه نقطه په دې دا زانیہ زناکار خذا مقصد دا زنا قبیح, خصوصا دا قبیح, قبیح دی خصوصا د زنانو د لپاره اکبح دی زنانو پر اصله بیخی دی ډیر قبیح دی شریر لپاره سیر قبیح زرانانو د لپاره جن اکبح نو په دې وجه باندې الزانیتو دای مخکړه دا زناکار خذا زناکار سره فایذ دو کله چشتشی دا زنا په ضرور ګواهان سره یا په خپل اقرار سره یا حمل <سؤال> چې مننه د خېټ سره دا سر دری دغې دا اسباب دي چې ثبوت دي جنا دریا اسباب سره چې جنا ثبوت شو فایده می علیه مین او میا تجلده ویوا یتا فدوراباندی ار واحد دي دوړو نه مین او میا درو باندې او سلی دري د نه غټ په ینه وړي میا نه څنګه نو دا لختي او پیر ټر غوندی بې هغه برسل دري وای ولا تاخز به مارافه نجنی ستاسو لرابی هیما پی دوارو مانی دا دل سوزی رحم و شفقت دا اللہ پی دین کی سمانا دا اللہ دا دین یو حکم نا پی سکول گی چه تا رحم پی اونن کئی اے لا تا ندي ني شي تاسو نره به ما ته لوړونه باندې راسته تنجل سوزی جوړه را هم کوز رسواد دي في الدين الله اذا الله په دين کې معلومه دا شو zinaqara khaza zinaqara sade rajm ani wan dura bani wal ta sura da da Allah په دين کې داخله زکه في الدين الله ويلو څه څه ویله في الله اذا خدای په دين کې معلومه دا شو کله دغه حکم د ناتیس کوله د پره سپمایا کوله ممانځي شي شو فرضونه ځکه مفسرین ټول په اتفاق سره دا وایي خلافت اسلامي امارت اسلامي قایمول په مسلمانانو باندې فرض دی د له پاره چې د دین چې کوم حدود دی دای نه دین حدود نه پېښ کوله د پاره شت پکې امارت ته امامت ته او دغه شی چې موږ نه ضروری خو به هر سرات ماویل کنا مخشی تاستا منگو وی زیب زی چه مقدمت لکه مقدمت حرام حرامی مقدمت حرام اتی حرام او دقا مقدمت واجب واجب نو دا زناکار سره زناکار خضر رجم کول آیا چه ده نو پده بانی دا دراخ جول دا منگو تاس بانی فرض ده زک فجل دو امر روڑه ده او دا, دا غفار چه پچه پر موقفی نو آغا قایمه هولا بانی چه فرض ده آغا چه امارت اسلامی امارت اسلامی او خلافت اسلامی دا پا منگو تاس بانی زک فرض ده فجل دو کلوه همین آمیات ولا تاخذكم به معرفه في دين الله کته ایمان لرونکي په الله په ورځ قیامت ولی شاده حاضر دي شي عذاب او مجدور او عذاب بر کول باندې طائفه تمنل مؤمنین او حصه یو ډول یو د مؤمنانو د د لپاره د خلک شي چې په لاره کې باندې چې څنګه نوسته حد شرعي خېجو کې خدای دې بخ الکون <القام> باندې موږ چې حکم شو، غیر واده شو او کنه غیر شادي شورا غیر شادي شورا او نور شوه د ریسا تر شو کنه حدیث کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قال جالن الله له خذوني خذوني قال جالن الله له نسبيلا الله په ویلو ولتا چې ولاره بوت روباسي ما غله رسول الله ال دي تر بال بکر رجال د دنیاチン او کله چې جنې باکروی غیر مستنوی اولو په اړه حکم نه ځاګه سلب درو باندې او علي او یو کال دې وشاله لې شي د وطن نه یو کال چې کړی شي وشاله لې شي یل د میاتینوه تغریب الرحمن امام ابو تغریب الرحمن دا حکم شرعي نه دی وی حکم سیاسي دی وی چې دې سیاست او باندې ما په خبره پدې خبرې نو غوی چې دا سیاسي امر ده نو امر ده رئیسه تعلقنې کأن میر وای چې وشړ او شړل پتا دي او کأن چې نازل جل تلې لګل پکار ده د دې پارشه دا خو یو دا وغو بدل شو یو قلی پوری او نورې ممانوي چې نا دا مشراییده امام ابو حنیفو چې کېری شي بل ځای ته وشړل نو بزيږي په فساد دا کړه زګي چا دجی بلګانو په بسم الله سره ناوړی دوپريو اجازه باندې اقوائی دا حکم سیاسی ذکر قرآن کی دا دیب درپینزل اینی سل و درون علاوہ بالحکوم اندر تا نگه زکر کردی <تصفح> نو حد منتحا دا سل دوری دی, دی امام روحان فزیب پنی ذکر دیتا صورت کام دا قصل زکر دی او بل چکم دینا حدیث کی اکم راقلی دے ار جا <تصفح> چکم دیا سیب و بی او دا کم چی سیبائی مطلب دا شادی شدائی عقود پاره ده حکم دیږي ار رجم جل دمیا سل دوری خجول نه و جلدی او هاندای دا په اتفاق د محدجذینو ذرا دا حکم دی چې محسن آسیبی نه پاغه باندې دره خجول نشته بل جرج کې صبح کوي ها شادي شو شادی شوده خزا و د شوې خزا کچه د علومي اقرار pkgوکی او دارنګ چې ګمننونو يا گواهان قائم شي نو دا یا حمل pkgرا شي نو دا بسګي په میدان ته وستل کیږي او رجم کیږي با او د غیر فارم مخ چې سل دوری شرط نه دی هغه ختم شوی لري منسوخ دي نو دا قرنګي ده د باکر د پاره تقریبا 30 شو منسوخو حکم د قده سل دوری د غیر او رجم کول د شری شول د پاره کڅودا <تصفح> <تصفح> و چې رجم په قران کې نشته رجم په قران کې نشته روح المانی چې امام ابو شی باو دادی وای سبوت د رجم چې ګم دا په شریعت کې دوبره متواتر ده لکه څنګه چې شجاعت د علی رجلان هو او سخاوت د ها تب توي ده سخاوات د خاتمتای او یو د نبی طالب او درنګ دا, دا سخاو چو د علی نبی طالب څنګه متواتر معنی لري دا قرنګي راجمام ده زکه عمر رجب الله بوویل شه مسلمانان ناشنه چې تاسو ګمران شي چې تاسو چې په کتاب الله کې نشته کدر رجب رسول الله صلی الله علیه وسلم راجب سلام الله راجب کړي خلک او منګو رسول صلی الله علیه وسلم راجب کړي کوي او دا آیات مخکبو روز تو تلاوتا منسوخ ده حکم هم ده قشن ده باقی ده عدد الله پا قانون ده چه ما نسان ننائی کنم نشاناتی بخیر نمیش ده علم تعلم خب جبرسی سو شویده جبری زینا چې وښینو دا غیب تص حکومت فزه په زور راجولي ازماسې وسره هغه څه زنا جبری نو جبری زنا سره په خزو باندې حد نشتا او دا سړی باندې بڅو با ناپزکی حد بناپزکی سړي د حکومت د خزو په څیر سړی ورکه حکومت کار نه چيوالېږي خزلہ خزو د روان کولي شي څنګه هونکو بدن نه ناسې او خژله بچو دبر کوي سړې په دبر کوي خو نو شي ها او که څوک زوی دا به پردشي نو ولې دا به پرد نه د جناج کړه او به پرد نه وست په پرد شو پوه شو دا سزا دغه په څوب وای سزا لپاره اسلامي حکم دی او سړې برتای کینو په دبل او دیس ای بول نو نو غوغل او دغه کوي او دا خزه بودې د تخت نه مو باشي خو نو شي او داگل لپتا یا چادری با سر بانی وار ته ازباسه با که رجم کولا هم پا داگه کی و که والو بانی وام داگه شانده پا پرده کی برای و دورا با پاگه بانی وال کی پیر جامی باونه بیخی چکر برنو رو مشته و پا یا قمیس تر بجو دو ورکری داگه شانده کنه مطلب بانی او رسی ده داگه شریح حکمنا جی کارا ولا تا ق دا یو حکمو صاحبا نرحم پی مکوی یو واقراز ازالت رخفا که شاولی الله صاحب لکلی دا در عمر صاحب مشهور عبد الرحمن ابو شحمه و آخی لکلی اغوی چه عمر رضی لانهو یوزیو ابو شحمه نومو نومر لعالم ایک شاول صاحبا ذکر کرده خوام و معریخی نو دانده ذکر کرده اغوی چه کم دنو عمر رضی لانهو ماجلس ناسته ایو خزرالا وی جنی نون ایو ماشون دی اغا پی غیر کرا خست دی رو مرد زلانو دو دا زوی دی در واخر اگو ای زمان زوی دی وی کستانه استاد زوی زوی بی استانه سی بی وی دا حلال تاریتی سرکل حرامو پا تاریقا وی زمانه حلالی دی وستاد زوی نصده حرامی دی اگو وی خا نوی دکن بو شحمه عبد الرحمان اقوی خان عبد الله عباس دے رازه چلو لاړ کور ته تپوشیو په کور کې د خزینه چشتالم تابو شهم هغه یو څوک یې ورډوی اخري وای زخه دنه لاړ کې ناستوي زوړ ډوډۍ خورا چې دیش استاد اخري ورډوی وي چې دیش استاد څه ویدا اخري ورډوی هغه غریب تبي ورډوی څکل چریده او ورډوی بس او توویل عمر شهبازتان تپوش کانت به ما جواب راکړي زما پییینی وی ول نپیږم زما در باندې حقونه شتا او دعا حقونه دې ته سره باندې یو حقدار چې تزما والدی فلاري دوی ممیرو مومرینی نو دعا حقونه دې در باندې وی ته کوزنه کوم نو ته پلا نه يهودي کړه ته لوي به او ډوډۍ خورل واغ سره او وی شراه دې سکله او شراه دې سکله او توبه مې تي استري ده او ٹیک ده توبه استل ده مسلمان سرمایه ده توبه خواهم خواب و باشی ولی تو مسلمانی دیا تپوس کرده چکل رات دی او پلانی زیلا او جنه مخلہ درالا او اغسطر حجی جبری زنام اکڑا حضور حجی اونی مولا حضور چونی جبران دیوست زنام اکڑا د قضیه کې شړای له ودری د اندیش هغه لښو به ما تا ویلو چې حق به وای رښتیا دروغ بنوي بیا مېره مومنین او دا کار مې هم کړی دی خطبه می, می تیسټل دا نخا دا کړې بیا او کړې مېره عبد الله بن عباس راشه کوواشه اقرار وکړي سړي توبہ اقرار وکړي میراځه چې زو سر به دشي پټه توبہ نکي ګو نه قبل مدخل کو بمختي ولی شرازاب او ما طائفۃ من المؤمنین دی وا طائفای و دلد مومنان په حاضری تابانی بذر حد کي جوړ تابانی و ځکو هر جا دی وراش هغه یا هر مومن سواد وکوم دا تور را سره دا او دا دروخ لا ما پټی پټی کا خو مجلس ته دې ما بوزا دا کستان شرم دې زمان شرم دي نه دا, دا. د تپې و جل و حکوم و اللهم تا بانیزه دوریخی جام کوائی نمیه نو پوزور بوتر پل غلام تاوی چرداب ورکوا ها شا بسی حمیس اغزیاتی جامی تیوب اصاب وحق اغی زنو اما اغی زمان منل دربانی پرزی تتنگن وی اغی شروع پیوکران لیت مریضا مداسره وی ناجوره خوندی وی سم مرز نپاسی دلی وی نو پدې تا وران کې تقریبا چې څو پنځوش کې ته قراته جلينده دا برک وا اوشتل کنا نو دغه وخت دی ویلي چې یا امیرالمومنین نو دیو پتو بوخره کړه ته جننه مرشه هغه تر څو پرې شیده احاد کړه کړه تعالی یو ثق و بنذر کوم تر څو بجاد ستل ختم کړه تعالی زوب نګل کوم دوکلا چې دشي ا اچاو تور شیده په دغه دوران کې ويا السلام علیکم نزهه دنیا نه زنم مرمه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کا پاس سلام نو وایا چې ستا خادم ستا خلیفې صانی د الله جل شانعو دین پر جاری کولو کې او حدود کو نه هیڅ کولو کې په چا باندې رحم نه کړي دا بوځو وې سلام وایا په دکمرشې پریدم نه د چې کله لا چې لسه ته اورشې د نوېتا نو هغه بیا څو زراله او پوجړه جړه بیا دلمو می سوال ته کوو بیا د وحجم کمه لشکره تا او دا زموږه ضد وروڼو په دغه مقواه وې چېنا نو حج دې کنه نه معاف کیږي په حجونو باندې دا به زه کوم مسلمانانو کې چې څه سوري دي جاړي یا یو بیا سوال ته کوو پرېدارو لري اول چې دلته پوره کړی نه یو دا حد کنازه نشي ماخوله نو سربو کله چې سل کله پروش وي مالګ نه وی سالال وي الگ شو مرش یالګ مرش وروه غيالت توګه کی راواغسته به بچیا نو د الله جل شانو قانون په نافذ کولو کې پتا باندې امام رحمونکه او مسلمانانو رحمونکه الله د واده چمن رحمونکه او فورد قیامت کی اللہ داران تاپوسو کی چه تا پا اخفر زوی بنی حج جاری کڑیو کنو کڑی زباویم چه اللہ پوکا ما پا اخفر زوی بنی حج جاری او تارتی چلا تا خوص بیگی مارا فدنفی دین اللہی نالک چکنننو دا خواہ کوایی سورج باگ ای خور بری دا کہ او الوې چې کوم نه نو اسلام سره په جنات شو شنو ځان مې غوښتي وي پیغمبر اسلام او تسالام ما تو ویلې رحمت السلام او کافز السلام نو ورته وایا زما په تر باندې چې کوم حسن ځانو هغه غرش او د قشی کار په کار دی د نارانو کار یې کړه او غذیر تو چې زما پلاټه په سلام کوي فز السلام نو ووي چې خدای دې تام جنت راوړي لکه څنګ چې ځو دي راوېږل ام جنت ته کنه نو دلته کې الله پګوي ولا تاخذكم به معرفتن په دین الله رحم دې مکه وي دا اولنی قاعده او اولنی قانون دی دوی عزونی لایان کې لا او لایان ته نو مشرک زناکار سره لایان کې دا دې بد فعل نه کوي لایان کې هو دغه نه کوي دا زنا ذل زانیته ماجینہ تاریخ السریا مشرکی سرا و زانیته جناکار خزا و یان جواب ان کان اهل غلره ما جناکار سره و مشرک حرام پرشویره د افشل جناط مومنانو باندې د ظاهیر د معنی د یا ندامانه میږي چې زناکار سره باپ و ادنه ته ما جناکار یخ سره ولی زناکار سره جوز عفيفه په دامه نه خزه سره جنکاو کې ونی ناروا شوسه زائد د د غداروا معلومی آیا زناکار نام له غلرا ماغازینو کار شړی دا شي ډیر خلک شته د پات خلکو هغه ځنه کاري خځه کوي کاځري اخرسي پوه نه شو کنه داګه پرځونه اخر سیدا کنه هربته واغہ خستو کې غوښه لري ها خدای پویږي کنه پرنسپال کنه لکړه بنا را پښانتي او نو دا او چیګ نو څنګه الله او چې نه یاخري لوګداه اتفاقی زناکار زناکار سره توبه وباسي زناکار سره توبه وباسي نو داغه یو بل سره د عفيف سره نکاح کیږي دا په تباقي مسله ده خو چې په توبه نه یې سلین هغه اخ کی بل څنګه یې څو وي چې نکاح بیا جمهور وی چې نکاح بیا مروادې حدودي آیات معنا سموکو مطلب د نکاح نه لغي ده دا او لغي معنا دا باندې چې لکا څو باندې کوي زنا نه کوي مل زناکاري خځه یم شي کې سره ذیک چې دا چې له جناته ماده کې د زړه د دوا دی یا جنا کار ده چه یا مشرک ده نه بچا تماده شي دغه بد شې لتا او د جنا کار خزادش مشرک کی څومره مناسبت ده دوړ یو زیکر کړی دی مناسبه دي دا چې جنا کار خزام د باطر د خپل مولا یاد خپل خواون دی وفادار او مشرک خزہ د الله جل شانو نبی او فایقی یو د خوند حقیقي دی وفا بل د خوند دی مجازي دی وفا ل زکه چې ګمډینو څو خزق پل قوند دربار فرید بل سیاست جنا کوي او مشرک خزہ د الله جل شانو دربار فرید او بل ش دربار لږي دوړه بی وفا دي او واقعا شانو نزول د یاد دي چې یو صحابي او مرسد او مرسد غنوی رضیلان هو اغا پا مکه کی مخی در جاهلیت بدار کی و خیز سرا اعناق مومی و نغیس یارانه و او او او او او او او کلی ته دیه مسلمان ششرت مدینی توو که مدینی منواری نبتر مکیه او چکم قیدیان و سارا کنه غبر اخلاس اولا پشاکول برا تختول بداغونا دی مرسد او مرسد رضیلان یو زلی دی چی دیه د در تلی رست و می او په دیراناکی دیراناک سترگی لگیده دیر پا دیر صحابی باندی اگوی چه مرسا دی و یاو ایسو که حرازہ کنا پا در اکار نمونه مصباتی دیر در اکار پی اسلام کی ناروا دیر در قواتی خزی چیرک لیر او استاس و او قیدیان راو نو خلکو ایره پرګړما زلاله مې او جاخت نن وته ما یو دشي او دغه کندو دینه لاندې پټ شومه وي خټکه نو د یو زلاله پما باندې بوله مو کړو د پاسا خو حضور نه یې لیدلې نو هغه مایوس شو نامې درشم چې کله لاړه زلاله ما ازما کړی چې کومه راواغس او وته پوښنه شی سړې نیمه ورا سو مجريته مجنا منوره کې غمزه رسول الله ماته اجازه که د قاناخ زف نکاح لمن زره پر کړي موضوع سره دې نه پې نکاح الله یا رسول کو پام کوي ورج نه کار یا زاني لاي ته لا زانياتان او مشري کتل دوی م باندې دا بعضه صحابه کرام اصحاب صفه مدینه منوره کې وو هغه داخې الله دې راشد حکیم چې بغايا دي جناکار خزي کنه بغایا جنکاري چاو به جنډي و درولي او خلکو سره د پیسو په وجباني څه کولي جنګاني به کولي او وي مشرکام کانه مسلمانانغه نه وی کانه مسلمانان چې دا کار کوي همي شیکات وي او وي چې راځي د پنځکابواو پیسې به منتزشي دا په پولیسو مالدار اخزيدي او په جناکی بتلي کنا او نور غریبانو میونو دا دا وای کنا او طالبانو دا خیال راقیقا اصحابی صفحه کم غریبانو موحجرینو اللہ اپنگوی دا غوان اقلی او دو شفاتونا قلو حقودو کنی او زینکاری دی او بلا مشرکات دی مشرکات او دا کاربیا مسلمانان دا پارخو مشرکت خزا حسنان روادی کنی و لا اتن کهو مشرکات حتا او مننا و لا امتن من من مشرکتن والذو شرما کی با زمین راجوی شی در ذالیکا اسم اشاره مشاره لې بڅ شي شی هغه زینا فعل حرام ده. جاو دی عمومین صلیبانی درې ما फायदा والذین المصنات ها کسان چې او تومن لږی خپل قلب دې بيه پدامه او زبان دې ثم لام یاتوب یاترو اونې کې بصره غواهان سره فاجدوهم فاجدوهم په دوره وای دا اخر سامان نجل دات اچي دوری دې ته وی وَلَا تَأْتُوا بِالزِّنَا <سؤال> إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ وَكَانَ تَائِبُوهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَأَشْهَدُوا عَلَىٰ مَا قَدَّمْتُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَمَنْ يَأْتِ بِالزِّنَا ثُمَّ يَتُوبُ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ وَمَنْ يَأْتِ بِالزِّنَا فَقَدْ بَلَغَ مِنْ حَدِّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دل چې څوک په ماتې کوونکې سړی دا بروېستلې شي او څلورو اا یعنی اچا دوری په دې باندې قائم کړی شي یو ځل دوری په قائم شوی بیا نو تر مرد پوری د دې گواهی مسترد گواهی وړي مسترد شو زه کج را فاسق دی علاني فاسق مجاهر فاسق چې دنه گواهی مسترد وي فاسق زیاړ فاسق ځن مجاهر یو فاشق دی شیری فاشق او یو چې ګمنن وځه دی مجاهر فاشق دی او زه زليخا وې ختمه کړو یو چې ګمنن په خزو نار باندې پویا نه شوې انت زو کوه پوښه خبر اور رشیدی و زلیخا خدمت شو پنا لو خزبانی تو یا نشوي استاد و زلیخا خزوا پنا منګه روزي ژوند دې نوسته ها يو رسټه اور رشيد او تاس و سمجه غو ناواز او توي چې پون سليني ساي كه هکمتر شوي دي چې دوا لکاندا د فلیپي دغه بچو حكومي او خل쇠ني ورتد کین نوغه بچو حكومي مونږ روزګار یو استادن پاره مخکې ناراضه کلم کو سرون تمره جرمان یو مښينه په څیر راغله او دا حکومت به تا ټولیزه اوس راغله او ځمان سره به روزګار ملاتې یو رسو ته ملاتې خایتا ان اچیا دوری داد چل پره دي دغه ته همت لګوونکی د پاره دې ته حد قذف وې فد یو ځله یو سړی ای یو خژه وبله خژه مرو وې دا غي کوم دینو غسل ورکاو دو بیا نو دې خژې دا غاسلې دې موصولي لپاره څه خبره کړې دا نالایق خبره نالایق خبره دو پس دا غینه چې وی لاس چې کوم دینو په دغه خژبانیون ساتوي د دې غاسلې لاس په چا باندې نکته د دې مړي خژې په بدن پورې کله مصدق سر وصل که نبیلی دوی بلکل او سر اقام چو بس کلاس قلب نخده ده او یو علیمر آغی ورطوی چه دیو خزید دیو امریب بانی تحمد لگو لید تحمد نو تو. دا تحمد نو زان دخلاس اولو دو پارا حد قذف جاری که پا تیار دروو هواه نو پاس دو حالو نبالاس را خواشی نو آغا جو کلا تیار دوری هواه دا غاصل بانی او خجو لید الله سوی را اله سوی ز مصپاک شو شی وینه شو ولې چې غلمنه په پګډمانه څخه باندې تا ته مهمه له الله پاک خدای شرمولږه ځه چې دا خزه په پګډمانه ده هتا په دې باندې جنا ته مهمه توله وګورنا که الله وي دا ته چې چا ولګي نو دا بخته عدالت حکم ده شي کی نو زه ګوره یې خو مې ولې چې پینسان چې سوچ کوم نو چې دونه دې قیمتي شیونه یو عقل دې دعا دا رګ نسب سلور دې او دا رګ چې له دن او ابغوی او یوازې کنه دی سلور دې او دا رګ یا مال مال نسب اعز او دا رګ عقل او جن نه دا څنګه خبرې دي نو یو سړی ست عقل شراب څلو سرا دا لري په اړه دې ګورې دي هغه لپاره چې هغه ګورې هغه لپاره دي ولې ته اخوچو غننه خوښیو هغه ته غلط استعمالې یو نسواری سړی د څوډه باندې پریشي نسوار نه لاس نه سبا اچاډه باندې ورور نسواری لا ولې د خپل خرابې له ونه د لیونی غزوي ولې نسوار ته ولې یوما شل شو نسوار چې څوک یې هغه باندې کې اسلامي حکمت وی او بلفرض اس مون کو شام ددې شي بی بې کار نهې کنه اسلامي حکمت نو هغه چیکر دنو غدباني دغه دوری هڅه دوری یاد څنوي ښه بناور اختلاط صحابه کرام او حد قذف دغه پرځ چې د انسان او د مسلمان او ابروي مخه شي د دایره زو پر دویره ساتله د پر دغه حد, حد قذف دی او در رجم چي دی ایا دادان دا دا دا دا دا کی شی. دا جگندو نو رسد دوری شي نو دادر نصاب د حفاظت د پاره د چ انسان نصاب تشي وامن کی شي دنا نصاب چی اختلاط او ګړولې نه شي او داد د دین د حفاظت د پاره مرتد وجلي ادمینه د تو یو ولود د پاره جگندو نو قصاص کول دي د مال د حفاظت د پاره لاس کټ کول دي نو دا ټول هغه کم حدود چې شریعه نه خواځکريدي دا د امن او امن د پاره دا یه حد قضاف، درم قانون دقل شود سلورون، والله زنه هرمون ازواجه هم، ها کسانو چه هرمون ازواجه هم اخفلو خضو بایمتو منلگه آنه یا بود پر گوهان مغلق قضانونا، فا شهادت و عاده امر باو شهاده این شهده این شهده این شهده او ایو کزده اون سلور دی اشدو بالله سلور چزما دي خزي وی چینو دا زنا کړی دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا او ما لدل دا قسم بخری څلو زله اشهد بالله سره او پینزم کرا دا ودا شوی چلانا دی په ما باندې بچتا دا زدرو ويم دې ته مسئله ديالان ديالان مزداره چې یو سړی خپل خزه به جنا باندې ولیدلا او غواهان سنشتره نو دا غځي کې هو جوړ نه ولا هني شي ګان څلو غواهان پیمبره <سلام> صلی الله علیه و آله و سلم توجیاله رسول الله ذو خدامو غواهن پسې نشوږدلې ته اوترل دواره واجنه پیغمبر سموي چې اتا جبونو نه غیره دي ساده د ساده غیره نه تاسو تعجب کوی دا د غیرت د دا شوی وزد ساده نه دی غیره چې الله زما نصیریان زیات غیرت دی نو دا حکم اجازه کوي دې ته په اړه چې دوی ته دوی دلو دروازې بندې شي حکم د راو راو او څلو ګواهن یې نو بیا یو هلالي نومه یې راځه نو راغی او ځله پله خځه چې محمد شریف ابن صحماس را باندې ما کړه او چې رسول الله یو سره به پله خې زمون خزو شبه دا به شي لیکي او څلو ګواهن به ځي زموخه او غوډي رانه تختې کنا ازوب صبر کو او غوي چې پیغمبر صلوات و سلام ولته کتاب نه هادي قذف یې څلو ګواهن به پيش اجبابه راځه زمون خې سره زینام کوي هادي قذف هم پم جركي الله عز وجل نری ایو حکم براولیږي الله تو حکم راولید د لیوان خدونه ولید نو چې کله لیوان ته دوه راوخته خزه خاون دا. نو دې خاون چې د څلول کړه دا شد بالله زمان په خله قصې نشي د ختی داس کوي ها د دا الله په پوهه کې زړه وای نو دې اضا خزره وغوښتل خزته وای چې یو تاسو کې دروځي یا به دا خاون درووي در نو الله نو وی لريګه د ځوب دنیا نه آزاد د اخرس به سخت دي توبو باسي غزلوونی قصاشو دوپاره دا نه بیا وای چې ځښت قوم نشي مشه موله ما هیته شو د قشندلیان یاغاو مکو چلو زله गवایو کړه چې دا قوم را باندې دروغ وای تنظیم کړه دوی چې غزت دي الله په ما باندې کې چې دا چړې رښتیا و کله <سؤال> چې دا خبره وشوه نو هغه صحابه او چې رسول الله ما و پدې دروغ ویلی کومه دا دا خځه زما د لاړه تناقشوه او دا غنه پسوی دا طریقې د متضادینو دا وګزید چې چوک چې خځه سر ژوند وکي نو هغه ته تناقشوه خو څنګه په باینه تناقشو چې قیامت به ری بیا نشي چې یو ځای کېدلی او زه دا چې قبضه پیدا جوړه بلسند شي نو زوی د خځه دې سړي زوی نجړو دې لهاندا دا غخذي چې کمه غخذي دې سلیان کړره دا به خلاص شو دې ته ویلو یوان مسله اوس په شدت کې مسله دا ده چې یو صالح تول خزا په دا غبطی کې ویني عمر کې یا غسړې عمر کې فيما بینه و بین الله دینتن دا سړې ماخذ نه دی ان بیخلان جبانې مر کې نو عمر رضی الله عنه په دوه کتابو ایا سړي خپل خزو وجلي وا ساده سړي نه لاندې باندې وجري سره را ساده هغه مرشې خلکو را پرا کړو خلک هم پشې را لوي څه چللې وې دېزم مسئله وجلې نو سړي وتویل چې ما خزو وجلي دا که خزې په منځ کې سړي بڼو ما وو چوکا ترامده کش نو مر رجلان را اوسه دي سوه خو زو راو خو زو وای فعود اینا دو فعود که بیا چا دې سکو بیا هم که بیا چا دې وکا په چاټه اينه دا نه وی او لاشي نو کraina موخه کې مرګره او خلاص شو کنه بیا ور دا موخه کې نه یا بله ملي